Eki Erremundegi egunon? Egunon. Entzulei errenen diegu, hau ez dela aap ez da ere ostokada edo hori, baizik eta EH-kazetaren aurkezpena, zu proiektu hartako kide baitzara. Zer da kazetako? Eraz, EH-kazeta izanen da, luden, lehenetika intzina, Ipan-Joskal Egean Martxan emanen dugun gaztentzako proiektu bat. Komunikabide bat, edo nina jagudu gazte komunikazio proiektua ehaitea, eh komunikabidetik Aratago Joanen uh, girelako zinentza zinezko gaztentzako tresna bat uh, sortuz komunikazio akhloan ideia da uh, ipar euskalegiko gaztenak aktoritateren behi emaitea uh, aktualitatea sentzuostabalian izan politikoa soziala kultura akhloa kirola akhloa eta ipar euskalegian behinordazait aktiboak diren uh, eta iniziatiba ezberdinak bultzatzen dituzten uh, gazteei hitza ematea Biztas ze eh, haiteko gazten bozgoragai izan nahi dugu Ipar eh, Euskalejian egiten dutenaren eh, behi be aliketa modu zabalenean eman ezta. Gazte, Gazteek eginan gazteantzat eh, mugarik edo jarri duzu eh, gazte konzeptuan edo zabal ikusi duzu. Galderari ez zer da gaztea izatea? 15 urtetik 30 urterako tarte bat finkatzen dugu. E, edota da gehiago be gazte izaera bat. E, guk gazteentzako entzako aipatzen e, dugu unean da, gazteak ukitzen e, dituen egealitatea, e, ditu, gazteak ukitzen dituen egealitateak e, aipatzea. Hau da, langabestia aipatzen malin badugu, segur da, emiretzi urteko langabetu batek edo, behoitamak ugteko langabetu batek, arazoa behedina dutela. Horain, guk gehiago be emiretzi ugtekoari eman nahi diugu hitza, hm um, gazte, gazte bezala hori nolabiz zi duen uh, konta izan beste erimu batera saltu egiten mali madugu Uh, Max Brisson askotan ez dugu den uh, izenean uh, mintzatzen, baina joenpen badira gazteak ere Jon Pop uh, erakundea uh, existitzen da. Zer diote Jon Popeko gazteek be Ipache Euskal euskalerriko egora politiko eta sozialaz. Ze badutela gauza initz uh, ejaiteko baino guk beti Max Brissonie ematen lugu hitza. Bemandie saiegun gazteei hitza be hoiek uh, esplika dezaten, konda dezaten uh, horiek uh, penxatzen dutena. Hori da pixkat helburua uh, elburua, ara, gaztetzea, uh, informazioa, gaztetzea, aktualitatea, eta ezagero soklik uh, aktualitatea izanen, beste erimu batzu, beste atal batzu bere, mani baitizkiogu webguneari um, aktualitateaz aparte, iritzia izango da, izango da sortzaileen txokoa izango da ezta baidarako lekua, nahi dugu, ara eta webgune osatuena egin, demorarekin garatzen uh, joanen uh, girena, baina aktualitateaz aparte bezinez, ara, gazten hitza ortezkatuko duen edo zabarluko duen proiektu bat ezen da bine. Euskal Herrian e, badaia da ikuspegi nazionalarekin, berez ikuspegi nazionalarekin lan egiten duen e, egunkari digital bat, topatu.info, baina zuek e, sumatu duzue zaitasunak bazirela iparraldeko eguneroko aktualitatea lantzeko bertan. Zailtasunak baino gehiago, e, da konstatazio bat, topatu.info oroak iparri Euskal Herkira, Eztela ez iristen, eta Ipare Euskal Herrian den informazio guziak be, ez duela lekurik uh, Topatu.info. Beraz, hori ere genuen uh, gogota izan zen, funtxean, ea ez zen hobe Ipare Euskal Herriko proiektu propio bat sortzea, ondoren Topatu.info ere elikal ezakena, Topatu.info hogegonen da, elkarrenean arituko gira dudari gabe, eta ara, Izango da, elkart bat, guk Ego-Euskal be, Herrian Ego Ego gertatzen diren egosat, zuen, behi topatu puntu infotik hartuko dugut, alderantzitz, behipak Euskal Herriko behi nagusiak topatu puntu infora saiatuko gira. EH-Kazeta, beraz eh, Lapurdin Basena Farran eta Siberuan kokatuko dena gazteek gaztentzat eta gazteek egina elebiduna, eh, frantsesez eta euskaraz. Bai, atzken batean, e, proiektua lantzen hasi ginenean, e, gogo eta ere, ere ze publikorentzat horentzat egina egin Eta hortan erabaki genuen, negin nola, Iparri Euskal gazte guztientzako proiektu bat izatea. Gazte guztiak ukitu nahi bali bat ditugu, Euskararekin tsoilek ez ditugu ukitu. Maler uski batzuk Euskara ikasteko pauso hori ez dutelako egin. Beraz, elebiduna izango da. Horain, elebitasuna nola. E, Gauhegundan egoera linguistikoare begira ahi da, geita hamak mach, begeita hamakiko elsuna ejespitaatuz egoera hori e, luzatzea bakagela hoek beraz elibiduna izanen da, baina euskarari nagustasunaak emanez e, proporzioetan e, sartu gabe baina bai, gehientsuena euskaraz izango da eta eduki batzu frantsesez e, e, izanen dira helburua da bi hizkuntzekin besaiatzea gazti gutiengana heltzen, baina eraberean... berean Franchesez den artikulu batekin, guregunera egunera itxiko batek, behar bat da ikusiko du beste artikulu bat Euskaraz, gaia interesatuko zaio, baina Euskara hutsean denez, be, ez du edukira iristerik izango eta hogekin, be, nola ez dait uh, pentsatzen dugu, edo nahiko ginuke, be, Euskararekiko behar bat uh, sentiaraztea uh, gisa oktara. Heli izango da beraz, baina uh, Euskararen nagusietasun da eman ez, da hori guretzat importantea zen. Ez du esan orduan e, Euskaraz edo Frantxese aurkitzen den informazioa berriz e, itzulia izanen dela aldi oro. Ez, mm -hmm. e, izango dira edukiak Euskara utxean eta edukiak Frantxese utxean. Gero orainari gira aztertzen hori nola egin eta be, gure adibide edo modeloetako bada adibidez miagitzen... E, E, Euskara te, e, Zailan ateratzen duten zeh aldizkaria, beh, oh, izkuntzarekin jo komodoko bat egiten baitute adibidez, beh, batzutan, beh, titula ja jantzese zeman, baina artikulu guztia Euskara zemanez, edo deiak ere egiten hori egitez egoaldean, e, artikuluen bukaeran, Euskaraz bali badira, beh, beh, beh, ematen dituzte espaniolez, beh, bost gako artikulu ulehetzeko. Badira manera ez behdinak izkuntza, be, lantzeko, Uh, ahi duguna da, ezkirera itzulpen lanetan arituko. Hori, ez da duari, bestelare ez duelako funtsik uh, olako proiektu baten itzulpenean aritzea eta lan ikaragajia delako. Uh, eduki batzu frantzesutzen izanen dira, beste batzu euskara hutsan, mainain txatuko gira beti ere, be, gure publiko zabalak, zabala iritsi dadin, gako batzu ematen, be, berak ez dakien izkuntzen. Euskal Herria zuzenean festivala ezagutzen duenari biziki ezaguna eginen zaio, EH-kazeta. Bai, eta ez da kasualitatea, e, gure proiektua pentsatzen eta sortzen ari ginela izan genuen ideia izan zelako, ehatxekaz eta proiektuari beste bilakaira bat ematea, festivaleko lantaldearekin aipatu genuen eta horiek ados gelitu ziren. Horain e, arte ehatxekazetatze izan da, ezken lau bost urteetan, EHZ-ta festibalean ahitaratu izan den behi papera, EHZ-tako iruegunen aktualitatearen behi ematen zuena nolaz bai, du editorialak, gazkiak, elka bidez. Festivalari probosatu izan diguna da, EHZ-kaz eta proiektua iruegunetatik urte osoko proiektu bilakatzea, urte guzian zeax, gazten aktualitatearen behi emateko tresna bat sortuz eta paperetik, be, internetera ere manez, gauk egun, uh, ara, iduritzen baitzaigu, hori dela baliabide gehien eskaintzen dituen euskajia, baina ez dugu baztertzen, gero horra begira, ez, bepaperek edizio batzu ateratzea, edota eta ere eman batzu egitea, bideoak, um, ara, Lantzen ari gira, horrein gozueguneko plataforma bat e, sortuko dugu, integrenteko plataforma bat e, sortuko dugu, eta gero ora ikusiko ze bilaka eragetzen duen proiektuak. Sumatzen da gazte dinamika, gazte ilusioa, e, eguara ekonomiko hauetan e, proiektu sendo berri bat, aurkezten baitu zuen. Nola finantzatuko duzu? da batetik diru laguntza publikoak e, eskatzea, eta hortan ari gira eskeg, eskuin diren be, instituzio eta erakunde... Ez behdinetan, pentsatzen um, baitugu gure proiektuak ere merezi duela diru laguntza horietarik be, edatea. Eta gero, ideia da aldenean proiektu hori be, autofinantzazia, beraz, probosatu nahi genieke uh, gazteei eta ez dain gazteei. baiteko hilabeteroko bazkidetza bat uh, ematea, edo diru laguntza bat, apala, bost euro hilabetero. Uh, Pertsona bakoitzaren zatezta iniz, boste eur ematea hilabete ero, funtsan bi garagartu dira. Baina, be, kopuru... Hora... Kopuru handi izan gabe parte hartzen minimo bat, bermatu dezake. Bai, eta bakoitzak pixkat emanez, funtsan, begireo guretzat eginezake e, diru ituhi aski gajantzitsu bat, be, proiektua egin bateraino autofinantzatzeko, eta beraz, leukateko e, hori bat, proiektua entzina ere manalizateko. Beraz, eki, bukatzeko, hotxailaren e, lehenean izanen da orkezpen ofiziala, gaurdan dan ikalare ehkazeta puntu eun txiki bat ikusi daiteke, baina hotxailaren lehenean e, beste batekin e, atera gozarete plazara. Hori, da, beraz, gaur tika entzina izanen da, eta bertan aurkezpen horialde bat e, izanen dugu, eure proiektua orkezteko, eta ideia da hotxailaren lehena arte, Noazbait, kampaina ezberdinak ere batea paraleloki, alde batetik kolaboratzaileak biltzeko kanpaina helburua baita kolaboratzeilean bidez biziaraztea gure proiektua, izan ahkazkilari, mahkazkilari, kazetari gazteak bildu egin dituzke gure proiektura. Era bera, nahe bira bat ere egin nahiko genuke gure proiektua aukesteko, ipa euskal ejiko antolakunde ezberdinai aukestu zehnean EH kaseta eta lehenagoa ipatu dugu beraz, bazkidetza kanpaina hori, proiektua finantzatzeko. Hori guzia hau txailaren lehena arte, eta hau txailaren lehenean hau txailaren festabat egineiko genuke. oraindik ez dugu zehaztun izango den, baina egitarabak gutxura bera edo lehona gusiak zehazten hasiagira Goizean be, ez tabaidari emanaiko genioke lehkuak azterakunde ezbehtinekin, ondoren bazkaria, atxaldean taile jakipak euskalekiko elkahte ezbehtinak baita jarraziz, eta kontzeptuak kontzehtuak giroan bukatzeko gure aurkezpenegun hori. Tarikas.